God morgen og velkommen til en ny udgave af euro Investor morgennyheder. Der er masser af spændende finansnyheder på programmet i dag, hvor den danske regnskabssæson så småt tager fart, da vi får regnskab fra forsikringsselskabet Top Danmark her til morgen. Senere på dagen kommer der så friske tal fra USA, hvor streamingkæmpen Netflix og medicinalgiganten Johnson Johnson aflægger regnskab. I dagens podcast kigger vi dog på renten på restskat, der er tredoblet det seneste år, samt hvor Danske Bank mener, man skal finde aktieguld. Vi starter dog med at kigge ud på markederne, der er mandat leveret flere rekorder. Du lytter til Euroinvester Investor morgen, Mit navn er Adam Geil. Det toneangivende amerikanske aktieindeks S&P 500 slog nemlig endnu en aktierekord mandag, hvor indekset steg med 0,2 procent. Den positive stemning i USA glede også over til Dow Jones-indekset, der også leverede en rekord mandag. Og dermed fulgte de amerikanske op, aktier op på fredagens rekorder. Rekorderne fra i fredag giver momentum. Selvom vi måske ikke er ved at ramme munden, er det nuværende miljø opmuntrende og en god påmindelse til investorer om, at kontanter ikke altid er konge, siger Mark Hackett, der er investeringschef hos Nationwide til Bloomberg News. Den positive aktiestemning ser ud til at fortsætte tirsdag, hvor der er fremgang i Asien. Her stiger de kinesiske i Hong aktier i Hongkongs Hang Seng-indeks med hele 2,4 procent, mens de japanske aktier handler rimelig flat. Futures for både de europæiske og amerikanske indeks indikerer mindre stigninger, når aktiehandlen skydes i gang her om nogle timer. Du kan selvfølgelig følge kurserne inden på Euroinvestor.dk. Vinderaktierne her til foråret de skal findes i en bestemt del af markedet, hvis man spørger Danske bank senior investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen. Han anbefaler nemlig, at du graver efter aktiegul i den del af markedet, hvor man finder computerchipselskaberne. Og helt specifikt så taler han om de selskaber, som laver chips, der bruges i vores forbrugerelektronik. Det kan være selskaber som Infineon, Texas Instruments, Skyworks, Qualcomm og ASML. Ifølge strategen har en del af chipsektoren ligget i dvale, da de har været overskygget af mastodonter som Nvidia og Broadcom. Chip-aktierne til forbrugerelektronik var ellers gode investeringer under coronakrisen, hvor der blev købt så mange elektroniske varer, at der var mangel på chips til eksempelvis biler. Men selskaberne faldt tilbage, da rentefrygten greb markedet i 2022, og da investorerne i 2023 væltede ind i aktier inden for kunstig intelligens. Men nu ser der i tid, ud til at være bedring på vej. Jeg tror, at du skal lede efter aktieguld her, udsæler Lars Skovgaard Andersen til Euroinvestor. Har du mistanke om, at du har betalt for lidt i skat i 2023? Jamen så gør du klogt i at undersøge, om det er tilfældet, da du ellers risikerer at betale skyhøje renter på dit udstående. For hver dag, der går, løber der nemlig renter på det beløb, man har betalt for lidt i skat gennem 2023, lyder det fra Camilla Juline Poulsen, der er privat økonom hos pensionsselskabet PFA. Dag-til-dag-renten på restskat er mere end tredoblet fra 1,7% til 5,5% det seneste år, og restskattetillægget er steget fra 3,7% til 7,5%. Og da renterne ikke er fratragsberettighedsvarer det til et banklån på omkring 11%, siger hun til Euroinvestor. Det er de stigende renter, der får slår igennem på danskernes økonomi og tæller ud over restskat også blandt andet indfrysning af stigende boligskatter. Dog skal man fatte mod, for det er muligt at undgå at betale de unødvendige renter, hvis man handler i tide. Privatøkonomen råder til, at man laver en frivillig indbetaling på skats hjemmeside, hvis man har mistanke om, at man har betalt for lidt i skat. Det er nemlig ikke noget problem, hvis man ender med at betale for meget, i det pengene kommer retur på lønkontoen til april. Du kan læse mere om, hvordan du takler de høje renter på restskat end på Euroinvester.